kiçik və böyük qeyb dövrü Qeyd etdiyimiz kimi İmam Mehdi (əleyhissalam)ın qeyb dövrü iki mərhələyə bölünür. Kiçik qeyb dövrü və böyük qeyb dövrü. Kiçik qeyb dövrü Hicri 260-cı ildən başlayaraq 329-cu ilə qədər təxminən 69 il davam etmişdir. Çiçik qeyb dövründə şiyyələrin əqidəsi imamla tamamilə kəsilməmiş, onlar xüsusi və çox məhdud şəkildə imamla əlaqə saxlayırdılar. Bu müddət ərzində müəyyən şəxslər o həzrətin xüsusi naibi olmuş, şiyyələr də öz suallarını və çətinliklərini onların vasitəsi ilə imama çatdırıb cavab alırdılar. Bəzi vaxtlar imamla görüşə də bilirdilər. Kiçik qeyb dövrünü şiyələrin böyük qeyb dövrünə hazırlığı mərhələsi də hesab etmək olar. Çünki sonraki mərhələdə şiyələrin imamla olan məhdud əlaqələri də kəsilir və şiyələr qarşılaşdıqları məsələlərdə o həzrətin nümayəndələrinə, yəni xüsusi şərtlərə malik fəqihlərə müraciət etməli olurlar. Əgər böyük qeyb dövrü, yəni uzunmüddətli və imamla əlaqə saxlamağın qeyri-mümkün olduğu qeyb dövrü birdən-birə başlasaydı, çoxları çaşbaş və onu qəbul etməkdə çətinlik çəkər, yaxud qəbul edə bilməzdilər. Ancaq İmam Məhdi ə.səlamdan əvvəlki imamların xüsusi tədbirlərlə şiyyələri qeyb dövrünə hazırlamaları, Eləcə də kiçik qeyb dövrü zəmin yaradı ki, şiyyələr böyük qeyb dövrünü qəbul etmək də tərəddüd etməsinlər. Kiçik qeyb dövründə xüsusi naiblərin o həzrətlə əlaqə saxlaması və eləcə də bəzi şiyyələrin bu müddət ərzində o həzrəti görə bilmələri İmam Məhdi ə.s. doğulmasını və yaşamasını təsbit etdi. İmam Mehdi əleyhissalamın qeybə çəkilməsinin birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra uzunmüddətli və böyük qeyb dövrü başlanmış və bu mərhələ indiyədək davam edir. O vaxtədək davam edəcək ki, Allah Taala o həzrətə qiyam etmək üçün zühur icazəsi verəcək. 12-ci imamın hər iki qeyb dövrü İmam Mehdi ə.s-nən əvvəlki imamlar tərəfindən xəbər verilmiş və onların dövrlərindən etibarən ravilər bu hədisləri nəql edib hədis kitablarında qeyd etmişlər. Nümunə üçün bir neçə hədisə nəzər salaq. 1. Əmir Əl-Müminin Həzrət Əli ə.s-s- buyurmuşdur. Bizim qayibimizin İki qeyb dövrü olacaq. Onlardan biri digərindən daha uzun çəkəcək. Qeybdə olduğu müddətdə onun imamlığına yalnız imanı möhkəm və mərifəti kamil olan şəxslər inanacaq. 2. İmam Bagir əleyhissalam buyurmuşdur. Qaymin iki qeyb dövrü olacaq. Bu iki dövrün birində deyəcəklər ki, O, ölüb. 3 Əbu Bəsr deyir, İmam Sadik əleyhissalama dedim. İmam Baqir əleyhissalama buyurmuşdur, Qayimi Ali Mühəmmədin iki qeyb dövrü olacaq ki, bunlardan biri digərindən daha uzun sürəcək. İmam Sadik əleyhissalama buyurdu, Bəli, belədir. 4. İmam Sadik əleyhisselam buyurmuşdur, Qayim imamın iki qeyb dövrü olacaq, biri qısa müddətli, digəri isə uzun müddətli. Bu xəbərlər gerçəkləşdi və məsum imamların buyurduqları kimi İmam Mehdi Aleyhissalamın hər iki qeyb dövrü həqiqətə çevrildi.